Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vina a Castellers de Mollet. ja tornem a estar aquí, ara sí que parlarem ja més detall de, de com va anar l'actuació castell per castell eh, i esperàvem llegir comentaris de, de, de castellers de la colla que, que ens posessin quines sensacions van tenir o alguna cosa comentar, alguna anècdota algun... però de moment està, està tothom molt parat, no? Sí, sí, sí, Cap, bueno, només he rebut un comentari i no es via via Facebook, és via via tecnologia interna, o sigui, havia WhatsApp, del Ferran, que no va poder venir a l'actuació, i diu que felicitats a tota la colla per l'actuació que vam fer. I no uh -huh. va poder venir per temes laborals, que treballava. Des d'aquí, gràcies per les felicitacions, però, bueno, uh -huh. realment és el que abans. No? Jo crec que tothom tenia ganes que sortís bé aquesta, aquesta, aquesta, aquesta actuació. Era per una mica de tenir les poses a sobre. Els mals esperits, o digueu-li com vulgueu. Home, sempre... De, de sempre, jo recordo d'aquesta colla, la primera actuació de l'any sempre tenim molts nervis. Però jo penso que aquest any, eh, pel tema aquest de, de com vam acabar la temporada passada, d'aquests dubtes que hi ha hagut a l'inici d'aquesta, amb tanta gent que no acaba de veure les coses clares, jo vaig trobar una mica més de, de nervis del, del que seria normal i fins i tot desitjable. Penso que s'ha de, de eh, confiar des del principi en l'equip que, que porta la, la colla, la tècnica, i, i per tant, eh, s'ha de deixar treballar i, i mirar de, de que les coses eh, surtin com han de sortir. Tenim un comentari. Oh, vinga, vinga. De, la... oh, oh. de la Maria Domènech. No us oblideu que la canalla que ho ha fet superbé, Bueno, ah, bueno, no? Des d'aquí, evidentment, no? ho va fer-ho... Mm -hmm. bueno, jo diria que tots, però és evidentment perquè... Ah, que no va fer molt bé. La veritat és que bueno, els guia, tots els que van pujar, ara mateix no recordo tothom que hi ha pujar, però realment ho va fer-ho fantàsticament bé. Mm -hmm. Amb els nervis que hi havia, en i tot allà dalt, no? que, que també és una de les parts que més pateixen del castell, quan hi ha nervis, mm -hmm. ho va fer -ho molt bé. Bueno, jo crec sí. també que hi havia molts nervis, sobretot de gent que va entrar l'any passat, perquè l'any passat l'inici de temporada no va semblar un inici de temporada. Va ser una temporada excepcional que vam començar com si no hagués acabat la temporada anterior uh -huh. i llavors no havíem viscut un inici de temporada. Llavors molta gent em preguntava que com podia ser que, que no es vegin tan clars els castells, que, no, que semblava com que no tinguéssim encara castells per portaplaça. I, i bueno, aquesta gent ha visca que, que tenim els castells, tenim, tenim les pinyes, tenim els troncs i, i tenim la canalla. Bé, doncs eh, em diu el, el Dani Padilla que tenim una trucada. Li donem passe... Eh, aviam amb qui, amb qui parlem. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Som una merceda a Olors. Hola, què tal? Com esteu vosaltres per aquí? Qui sou? Qui sou? La Mercè i de tota la vida d'aquí del poble, neix amb com un aquí i encara està el moll, aquí és una puta passada, això, eh? Bona tarda. És la Mercè Carvajal i la Dolors Anda, vale, ara ja està, ara ja sé qui són. Bona tarda, eh? Bona tarda, bona tarda, bona tarda. Volíem dir una escoceta, estàs? Perquè l'altre dia estava molt a la plaça veient-vos, va i tothom anava amb el cabell molt maco. Clar, portaven unes crestes així, com molt macas, el rotllo moicano, que aquí feia molt temps que no es veia, però bueno, fins i tot hi havia un noi amb el cabell així llarg. Joder, que bo estava aquest cabrón, eh? Si tingués jo 40 anys menys, no el me fotia, eh? sabeu què passava? Hi havia un home allà, un home així grandot, eh? Amb canes, no? Sí. Portava moltes canes, no? Juan de Cristo, sembla que li deia, ja? Sí. Que, que portava el cabell com desarreglat. No, no... No ens va agradar res. Clar, I nosaltres ara, doncs, volíem proposar una enquesta per tot Castells de Mollet, que són unes persones molt amigables que tenim aquí al poble i a veure què els sembla. Sí, volíem proposar que per Dijuns vinent, tallar el cabell en directe a la ràdio al Juande, rapar-lo. Bàsicament. Ah, és m -m molt radiofònic, això. O sigui era... Llavors, si sí, dins de Castells de Mollet, des del Facebook, es pot fer una enquesta per veure si la gent vol que rapem al Juande del directe o no, i a veure què passarà si no diu-nos que ve? Podríem fer una doble pregunta. Si el volem que el, rap, que el rapem, i si, el volem, si és que sí, si vols que sigui en directe. Si sí, és que sí, si vols que ve, també, eh? Bueno, macos. Pues, doncs una molt bona diada. Jo vaig estar allà mirant la diada com ho sortia i molt maco tot, eh? Molt maco tot. Això dels castells són molt macos. I si va tot molt bé, eh? Tu vas passar bé? Molt, molt, molt, molt bé, de veritat, eh? Ens ho vam passar. Està nosaltres amb els petxarans, i bueno, pues, miren castells amunt i avall, castells amunt i avall, i bueno, petxaran i petxaran. Hem yeah. acabat amb fotudetes, eh? <coughs> <coughs> yeah. Molt bé, molt bé. Veig bueno. que, que s'ho va passar bé, llavors. Súper bé. Doncs vinga, esperem que seguiu passant tu també la resta d'actuacions de la temporada. Però sempre recordeu fer l'enquesta aquesta, eh? Que si voleu que rapem el Juan d'una cresta moicana d'aquestes molt xules que es porten avui dia, o no? Sí, sí, ara, ara ho posarem al Facebook. Molt oh, bé, macos. Vinga! Vinga. Vinga. Que vagi bé! Vaig bé, vaig bé! Adéu-siau, adéu <laughs> Bueno, Després d'aquesta trucada. Soprenent. <ríe> ja tinc ganes de dir lluny, que bé. <ríe> També tornes a venir a si ve la ràdio per veure-ho. <ríe> <m 'ho> sentiré. <ríe> L'única que veia jo això, que tallar els cabells algú eh, en directe a la ràdio dic que radiofònic no és. Sí, no gaire, però bueno, en tot cas, ara quan acabem el programa fanjarem la notícia a Facebook a veure quin, quina resposta té això. Uh, parlant de, de comentaris i de Facebook, tenim un altre comentari de la Carmen Pérez, la Fernanda, que diu que això ha passat molt bé l'actuació. Diu, ens vam treure l'amargor la, que teníem. Diu, nervis? Sí. Diu, per la canalla. Però tot és el que comentàvem, no? Tal com vam acabat l'any passat, doncs, treurem-nos doncs, aquestes, aquestes manes poses a sobre. Mm. Doncs, eh, esperem que que, això, que els, els nervis aquests ja ja passin i que eh, a partir d'ara doncs, eh, treballem, anem els diumenges a disfrutar de les nostres actuacions i, i a fer els, els castells que tenim i, i passar-ho el millor possible. Sí, sí, i tant. Mm. Sí, sí. Eh, I també vull, volia comentar, també una de les coses que també va anar molt bé és eh, el tema de la, la parabeta a la plaça. Sí, la veritat és que em sorprerem ben bé si, si em permets. Mm. Van fer una recaudació força important de, de, de 90 euros vull dir que jo recordo que fins la, la parada de dia de l'any passat no, no va arribar aquesta quantitat de diners vull dir que per ser la primeras doncs, doncs va anar molt bé anar molt bé. Jo crec que en general tot va anar a bé vull dir el cercavi la van a bé i eh, Teníem dos ambulàncies, també, que també és una cosa de comentar, que en totes uh -huh. les actuacions aquest any sempre teníem dues ambulàncies. És una, una, una cosa que va bé, que tinguem dos però que no, no, no les fem servir. Correcte, correcte, però <ríe> que, que, que, que algun dia... No per nosaltres, sinó per una altra colla que, que, que, que, que pugui venir, etcètera, que caigui, vull dir que, que sempre hi ha d'haver-hi ambulàncies per no aturar l'actuació. Si, si, uh -huh. si passés alguna cosa, Déu volgués que no passi. Sí, l'únic que també, ja, ja que fèiem el comentari de les ambulàncies, hi havia algú que... De, que hi havia el comentari de... Aquest, per exemple, posar les camilles a la porta del Mercat Vell, allà a la vista de tothom, que no durava com molt bon rotllo, a l'hora de pujar un castell. No, però les camilles estaven dintre del mercat. No, no estaven a la porta, per fora. Ah, doncs això no ho vaig veure, que, no ho vaig veure. es tinguessin a disposició, si, si feia falta, però que no es veiessin. Això no ho vaig veure, això no que ho Que no es veies veiessin tant. En principi tenia dintre del mercat un espai guardat perquè ells tinguessin allà el seu material. No? Mm -hmm. Però bueno, jo en general, castellàment parlant, ja deixaré el Ruben que parli, no? però tot el tema organitzatiu, tot el tema de la gent, de la implicació de la gent, el fet que siguéssim més, bueno, més de 100 persones de castellers de la plaça, doncs, doncs bueno ja que ha sortit el tema de les ambulàncies sí, sí. I, i també que, que sí que, que es va fer una mica d'ús que vam veure com, com el Salva estava ja començant a agafar punts pel Premi Limonero, estava una mica de gel Ah, sí? sí, però, sí. però que ell li, li va agafar un petit tir on alguna cosa? Sí, em feia perquè... que va ser una mala postura durant una estona ah. i per això portava gel a l'espatlla ah. Sí que sí ben em vam fer bueno, bueno. això. ús ah, tot, tot sigui això Esperem bueno. que estigui millor. I tant, des una abraçada. Mm. Bé, doncs, eh, teniu alguna cosa més no, per comentar? Mengem. Alguna cosa que vulguis? Doncs eh, apuntem a, a l'agenda. La propera actuació que tindrem serà el dia 6 d'abril a Badia. Mm. A Badia del Vallès. Se, és la celebració de la independència de Badia del Vallès la festa de la independència de Badia del Vallès. El 6 d'abril... Aquest celebra la independència, tu? Sí sí, sí, sí, sí. És la celebració, la idea de la independència de Badia. És el diumenge 6 d'abril a les 12 del migdia amb Saballuts, Castellers de Sabadell i Castellers de Castellà del Vallès, que és una colla nova de... No sé si arriba l'any o any i poc, m'imagino. Mm. Bé, doncs... Eh, eh, quedem emplaçats en aquesta actuació. I llavors passarem a parlar de l'actualitat del món casteller. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs, eh, abans de, de passar a les notícies del món casteller, tenim un últim comentari que ens, ha, que ens han deixat al Facebook. Sí, del Paco. Diu, muy bien eh, por todo, y me alegro sobre todo por, la, por toda la colla. Mm -hmm. Des d'aquí, bueno, és, és, és tot sempre el mateix, no? Vull dir que, que mm -hmm. realment tots m'han quedat molt contents de, de com van a l'actuació. Jo també, abans de, de començar a parlar sí. del món casteller, sí. eh, m'agradaria felicitar tota la colla i, el, i algunes persones en particular Uh, perquè crec que, que, que es mereixen que sí. una felicitació uh, primerament la, de, la, de la Canalla que ho va fer molt bé i sobretot de l'1 va fer una feina de impressionant uh -huh. i treballa molt millor les actuacions que saps, és una passada com, o sea, ho, no, ho va fer molt bé uh, la, la Lucía Marcos que va pujar de cotxador a tots els castells i la Míriam que va fer d'enxaneta i després el Damià, que es va estrenar com a segon i que es va treure un pes de sobre perquè porta tota, tota la temporada anterior que, que sempre estava fent com d'esparring a assaig i després mm. mai acaba d'anar a plaça i no es veia segur sobre d'una pinya. I, I bueno, eren les sensacions que tenia amb la tècnica i creiem que el Damià ja tenia... Ja, ja havíem de donar aquesta oportunitat. Ell estava molt més segur, ell ja ens va dir eh, la, la setmana anterior que creia que, que estava ja preparat per pujar Mm. I, i que no ens arrepentim d'haver-li donat aquesta oportunitat perquè ho va, fer, ho va fer molt bé. Realment sí, jo el tenia, de, si em permets, jo el tenia a la meva regla, jo, jo l'estava agafant amb ella de, de segon i la veritat és que va fer-ho molt bé. Mm. Estava molt, al principi molt nervis, evidentment, però sobretot a l'escarregada estava molt serè i molt bé, molt bé va fer -ho molt bé i veig que també tenim un altre comentari ara del del gàrlec. Sí, diu que la diada és genial, diu tot i que vaig arribar a la tercera ronda, tot me di parte més laural, diu la posiada sí que va estar bé, diu tothom vinant i fent copes com una família, diu es notava que ens havíem tret un pes de sobre, diu per rapal Juandé de muntar-nos streaming, cap problema. Ah, val pel tema de que no és radiofònic. Però en no radiofònic pos doncs sí que serà visual <laughs> Molt bé. Doncs, eh, i també ja que, ja que felicitem eh, a gent, el Lluís Utrella, que va, es va estrenar com a, com a cap de pinyes i va comprovar el, el mal de cap i el trencaclosques, que és eh, fer encaixar tothom dins d'un dibuix d'una un, pinya d'un castell. Va, ens va comentar l'Anna López que el, el dia abans, fins a, a, a altres hores, encara estava ja trencant-se el cap i i fent alguns canvis d'última hora. Tot dimensi al matí encara també va venir allà a plaça a les 10 on estava muntant la paradeta i va dir, li vaig dir què fas aquí tant d'hora? I diu no, és que aixecava unes coses a les pinyes. No, no, realment, mm. realment vale. no va I, i, I encara així a plaça sempre acabes improvisant algun, alguna persona que no t'arriba, tant a pinyes sí. com a troncs. Segur, segur <laughs> això sempre passa. No, però vale. el Berna, per exemple, es va saltar el 4 de 6 que allà anava ell i va arribar tard mm. i vam fer també, també hem de mm. improvisar. I, bé, bueno, també felicitem a l'Otrilla, que ho, fa, ho va fer molt bé com a, com a cap de pinyes, també aprofitem i, sí. i felicitem també a la cap de canalla, a Laura, que també va estrenar com a cap de canalla, i al Joanet, que també va fer molta feina a troncs. Mm. Però jo crec que en general, tot, o sigui, sí, sí. aquest és evident, eh? Vull dir, la, la, la, la, la vegada que t'estrenes a, a plaça... Uh, amb un càrrec o amb una responsabilitat és a part dels nervis que ja tens perquè ho fas, a sobra la primera actuació, a sobre d'on veníem, ja és, ja és un afegit de tot, no? uh, però fins i tot jo recordo que la Marga, que és la persona que va estar mim muntant la pareta, s'encarregava de les aigües i va estar ja dues hores abans parlant amb, amb tots els bars per que no faltess les aigües dir, tothom estava molt posat, molt posat, vull dir, tothom estava al, al 100%, al 200%, no? I llavors per això encara queda també. Mm -hmm. i tothom estava com havien d'estar i després quan recordo uns no, balls que tothom va començar a ballar, el tema de, o sigui, vaig veure mo... una explosió d'alegria, no? I molt gran per, per, per part de, de tothom. I realment això et fa veure que bueno, de que de que hem endavant, de que no hi havia altra manera que que seguir endavant i que, i que la gent no vull dir no vull dir no us Potser estàvem pel brus, no?, perquè la gent, jo crec, ha recuperat la confiança en si mateix envers la colla, no? Mm. I, no no l'havíem perdut, però sí que ara la gent veurà, doncs, que, doncs, que, de, de, que, que, que anàvem en el bon camí, de que estem anant en el bon camí de que hem tirant tirar endavant. Mm. Molt bé, doncs eh, ho enllestim ja. Sí, sí. Vale. Doncs eh, anem a dedicar els escassos 10 minuts que ens queden a comentar les, la resta d'actuacions que hi ha hagut aquest cap de setmana per destacar per, per nivell de, de castells eh, les dues diades que van tenir lloc a Barcelona. La, la diada d'inici de temporada de, que van fer els castellers de Barcelona a la plaça Valentí del Mirall, al, davant de la seu del barri del Clot, eh, on eh, els castells de Barcelona van descarregar el 4 de 8, van fer el 5 de 7, van ensupar dues vegades amb la torre de 7, que van, van haver de desmuntar dos cops, i van acabar amb un 3 de 7 i un van de 5. En aquesta mateixa actuació, els castellers d'Esparreguera van fer el 3 de 7, 4 de 7, un intent desmuntat de 4 de 7 amb agulla, la torre de 6, i van acabar amb un pilar de 5 aixecat per sota, i els marrecs de salt van fer 4 de 7, 3 de 7, 5 de 6 i pilar de 5. Mala actuació, eh? Sobretot d'Esparreguera, vull dir que Esparreguera ja, a principi era empolada i ja estigui amb el 3 i el 4 de 7, Mm -hmm. Vull dir que, que l'any passat ens ha quedat amb el 4-7-1 i amb el 3-7-1-1, vull dir que ja estigui en aquest nivell, realment totes les colles estan al 200% per intentar arribar al concurs de la, de la millor manera possible. Mm -hmm. És bestial, és bestial. Mm -hmm. eh, L'altra actuació que va tenir lloc a Barcelona ahir va ser la plec de Santa Madrona, on els saballuts eh, van eh, descarregar el 3-8 de després de desmuntar un intent, Vam fer el 5 de 7, el 4 de 7 i el pilar de 5. Per la seva banda, en aquesta mateixa actuació, els castellers de la Vila de Gràcia van descarregar la Torre de 7, el 4 de 8 el 4 de 7 amb agulla, amb un bano de 5. I els castellers de Poble Sec van fer 4 de 7 amb agulla, 5 de 7, 4 de 7 i dos piles de 4 i un pilar de 5. Sabadell espectacular. No sé, jo estic... Entre Vila de Gràcia i Sabadell acabaran... Aquest any molt millor que l'any que van començar, que van acabar l'any passat. Jo el que estic veient és que en serà superdifícil entre el concurs, eh, d'aquesta manera. Sí. <laughs> no, no, la veritat és que Tenim un comentari. Sí. Uh... Diu, deu a Juan de Dios i mi mujer me ha mandado un mensaje sobre la cuesta. Habría... habría que rapara, habría que raparla o bueno, no acabo d'entendre quat final pero digo, bueno, Juan de Sanagán, siento no haber llegado a tiempo, estoy trabajando. Vale, vale, vale. Desde aquí, disculpad, que tal. Ah, y Alpaco también comenta, ya esas dos señoras, ah, y esas a esas dos, a que la señora ávalos también habría que raparla. Ah, vale, la señora Ábalos. <risa> la señora también. Pues venga, aprofitaré mi alma, decía el Ábalos de Arfante. Ya, venga. <risa> Eh, anem a, a comentar més eh, actuacions castelleres a Badalona, dia d'inici de temporada, on hi havia els eh, gauzacs, que van fer 4 de 7, 4 de 7 amb agulla, 3 de 7 i pilar de 4. Castellers de Badalona, 4 de 6 amb agulla, 4 de 7, torre de 6 i dos piles de 4. I Colla Jove de Barcelona, 4 de 7, 4 de 6 amb agulla, 5 de 6 i pilar de 4. És el que dèiem. Totes aquestes colles ja en un nivell, per ser l'inici de temporada, que déu nhi Sí, sí, és que estan quasi, quasi com m'han acabat l'any passat. Sí, sí, sí. No, no, és espectacular. Tenim un altre comentari a Facebook. Ara el Juande diu, hauria de rapar primer a Lavalos. <ríe> Poder fer l'enquesta doble. aquí preferiu rapar, a Lavalos o al Juande? I a veure qui... Bueno, és igual, això jo parlo. Bueno, no, no acabaríem mai. No, no acabaríem mai. <ríe> Uh, també anem a comentar actuacions en l'estrena de la Colla Vella, dels Xiquets de Valls, entuant en solitari a la festa major d'hivern de Sant Josep a Pica Moixons, on van fer castells de set. Concretament el 3 de set, 4 de set, 5 de set, 4 de set amb agulla. I van de 5. I un, una actuació que ens ha sorprès, com a mínim hem estat aquí mirant, perquè... No ens ho de creure, els resultats que, que surt a l'actuació la, al Banyau, fent a la Mare de Déu del Món, per part d'una colla de recent creació, on, de fet que no estan ni batejats encara. No estan ni batejats, no estan ni batejats encara. La colla Bailets de l'Empordà, que, que en, la, en la seva crònica parlen de que han eh, fet de, pilar de 4, pila de 4 per sota, 4 a de 6 net i pilar de 4. També m'he estat mirant i van fer el 5 de 5 net i que no vam poder fer la torre de 6 perquè no tenien pinya. No, no, o si sigui, és cert, això, que no ho un dubte, és espectacular, eh? Sí, sí, bueno, és com també, si em l'actuació sí. de, de Banyoles, el segon aniversari dels parxats de l'Estany, mm. que recordem que l'any passat van, van venir a actuar amb nosaltres a Martorelles, sí. que sí, realment, sí. a veure, tenien un nivell major mm. d'arrencada, doncs, van descarregar el 5 de 6, vull mm -hmm. dir, el 3 de 4, 4 de 6 amb agulla, vull dir que realment les colles noves van molt fortes, també. Sí, ja, ja que comentem, els parxers de l'estany, això, 3 de 6, 5, 5 de 6, intent desmuntar, 5 de 6, 4 de 6, tres piles de 4, i en aquesta mateixa actuació, xerrix d'Olot, pilar de 4 per sota, 3 de 6, 4 de 6 amb agulla, torre de 6 i tres piles de 4, i els Nyerros de la Plana, que també van fer una molt bona actuació amb un 3 de 6 amb agulla, 5 de 6, torre de 6 i tres piles de 4. Els ginyerros de la Plana porten descarregat un 3 de 7 aquest any. Vull dir que també van, van forts. Mm. Ens queden eh, dues eh, actuacions per, eh, per comentar. Sant Llorenç d'Hurtons, on van actuar en solitari castellers de les Roquetes, amb 3 de 6, 4 de 6, 3 de 6 amb agulla, pilar de 4 i pilar de 4 aixecat per sota, i la diada de Sant Josep a Guisona. Amb els moxiganguers d'Igualada, fent 3 de 7, 5 de 7, 4 de 7 amb agulla i pilar de 5, castellers de la Sagrada Família... 4 de 7, 3 de 7, un intent desmuntat de 3 de 7, 5 de 6, un altre intent desmuntat de 3 de 7, 3 de 6 i Pilar de 5, i de d'Aguissona, 4 de 7, 3 de 7, 5 de 6 i Pilar de 5. Tenim, bueno, abans, abans de dir res més, tenim un comentari a, a Facebook. Mm -hmm. A l'Adrià Ávalos, que és l'alter la, la, la, la, ego de la Mercè Nàbalos, de la, Avalos, de la que el personat ens ha trucat, diu, la Dolors i la Mercè no han dit res a l'Àbalos, eh? ja veuràs, ara ja hi haurà el debat fins la setmana que ve d'aquí i hem de rapar bueno, seguim comentant les notícies en tot cas. doncs eh, ens queden 3 minuts ja no podem donar notícies donarem eh, l'agenda del... si algú té mono de castells i vol, vol anar a veure castells aquest cap de setmana tenim dissabte aviat a l'inici de temporada aquí prop a Granollers on els xics actuaran acompanyats dels castellers de Caldes i els xiquets de Reus dissabte a les 6 de la tarda a la plaça Porxada també hi ha castells eh, dissabte, Torneix Internacional d'Hípica Setmanat, on actuaran en solitari els castellers de Sabadell i el partit de la catalanitat a l'estadi de l'Usab de Perpinyà, on actuaran eh, en el marc del partit de rugby entre l'Usab de Perpinyà i el Bayona les colles del castellers de Riberall i els pallagos del Conflent. I per diumenge tenim eh, actuació a la salut de Terrades, actuació amb motiu de la inauguració oficial de la temporada de la colla castellera de Figueres i oferent a la Mare de Déu de la Salut. També tenim diada d'inici a temporada a Sabadell, on actuaran castellers de, Sa de la Sagrada Família, els saballuts i els margeners de Quissona, diumenge a les 12, a la plaça Doctor Robert de Sabadell. Uh, castells també a inici a temporada a Esplugues, on actuaran els castellers d'Esplugues, acompanyats de castellers de Sants i castellers del Poble Sec, diumenge a les 12... A diada d'aniversari de l'Oig de Llevan a Manacor, amb les dues colles de Sesilles, diumenge al migdia. També tenim castells a Mollerussa amb motiu de la fira de Sant Josep actuant en solitari els castellers de Lleida. Diada de primavera a Sitges, diada en el marc del Festival de Patchwork. Que qualsevol festival, festa, actuació, els, els agrada convidar una colla castellera doncs actuaran els castellers de Castelldefels i la colla jove de Sitges a la platja de Sant Sebastià de Sitges. A la Festa de l'Arbre Gurb, una, una diàleg que algun any hem, hem anat nosaltres a, a participar, doncs aquest any tindran els carallots de Sant Vicenç dels Sorts i els nyerros de la Plana. I per acabar tenim la Festa Major del barri de Campaleta, Terrassa, on actuaran els minyons de Terrassa acompanyats de la colla jove de Barcelona el diumenge a les 12. No està mal, ja comencem, eh? Uh -huh. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit actuacions el dimensi. Bueno, ens hem deixat dues més. Ja, Actuació dues Gironella, més. càrrec de les colles Castellers de Berga i Sagals d'Osona, diumenge a les 12, i la Festa Major de Sant Josep Oriol a Barcelona, on actuaran Castellers de Barcelona i Castellers de Cerdanyola a la 1 a la plaça Sant Josep Oriol. Ara sí que ja hem acabat tota la... Les actuacions per el proper cap setmana són a la sintonia, també se'ns ha acabat el temps per parlar de Castells a Ràdio Mollet, i, i ens citem per la propera setmana, propera dilluns, on continuarem parlant de Castells, al 96.3 a Ràdio Mollet. Doncs fins llavors, adeu. Adéu. Adéu.